Вогнева команда А! Почати рух! Дванадцятеро нас посунули в бік умовного бункеру. Нас від нього відділяв кілометр і старанно очищений від перепон напрям. Так як увесь лід з поля було прибрано, то хоч ми і мали змогу рухатись досить швидко, але навіть після десяти днів тренувань, максимум, на що нас вистачило, це не дуже енергійний біг. Я мав у руках гранатомет з десяти мікротонними тренувальними набоями. Лазери на пальцях були налаштовані розсіяння 80-х, трохи потужніше за ліхтар. Це була учбова атака. Бункер і робот у ній коштували задорого, аби раз їх побачити і виконати геть. «Команда Б! За ними! Командування передано керівникам підрозділів!» Ми наблизилися до купи каміння, яка відмічала десь половину відстані, коли командирка мого загону наказала «Зупинитися і залягти!» Ми принишкли за каменюками і чекали на команду Б. Ледь помітні у своїх затемнених костюмах, тузінь чоловіків і жінок прошурхотів повз і, проминувши нас, узяли вліво, зникнувши з поля зору. «Вогонь!» Червоні кружали світла затанцювали за півкілометра на ледь помітному бункері. Для цих учбових гранат півкілометра було максимумом, та мені могло поталанити, тож, узявши кут у 45 градусів, я випустив залп із трьох. Вогонь у відповідь з бункера почався ще до того, як мої гранати приземлилися. Автоматичні лазери були непотужніші за наші особисті, але поціливши в людину, могли вимкнути відеосистему, лишаючи нас сліпими. Вони були налаштовані на хаотичний вогонь і до наших камінців не добивали. Три магнієво-яскраві спалахи освітили простір на 30 метрів ближче за ціль. «Мандело, я сподівалася, що ти розібрався з цією штукою». Дідько, потер, вони ж лише на півкілометра валять. Підсунемося ближче, я ще разу кластиму точно в Маківку». «Звісно, кластимеш». Я нічого не відповів. і не завжди бути командиром відділення. До того ж вона не була поганою, до того, як влада впала її в руки. Так як гранатометник був помічником командира відділення, мене під'єднали до її радіоканалу, і я міг чути розмови команди «Б». «Поттер, говорить Фрімен, втрати!» «Говорить Поттер, немає. Схоже, що вони на вас сконцентрувались». «Егеш, у нас мінус троє. Зараз у западіні метрів вісімдесят сто від вас. Ми готові прикривати, як тільки ви будете готові». Добре, починаємо!» М'яке клацання. Командо, за мною. Вона вислизнула з за каменю і увімкнула слабкий рожевий маяк, що замиготів позаду її наплічної батареї. Увімкнувши свій, я побіг біля неї. Решта команди посунула слідом. Ніхто не стріляв, поки загін А лежав і прикривав нас. Єдиними звуками, що я чув, було дихання потер і м'який хрускіт під власними підошвами. Не сильно було щось видно, тому я язиком увімкнув на подвійне підсилення. Картинка розмилася, але дещо посвітліла. Схоже, що ДОТ добряче притис команду «Б» і їх непогано підсмажило. Схоже, що гранатометника вони втратили, бо на пальцеві лазери це єдине, чим відповідали. «Потар, це Мандела! Чи треба нам підтримати вогнем бешників?» «Як тільки знайдемо пристойне укриття, з тобою все добре? Рядовий?» На час тренування її було підвищено до капрала. «Ми повернули в правий бік і залігли за скельним наростом». Більшість знайшла укриття поряд, але декільком довелося притиснутися до землі. «Фрімене, говорить Поттер!» «Поттер, це Смітті! Фрімене вирубила! Самуель це вирубила! У нас п'ятеро лишилось, прикрити хоч трохи, бо...» «Прийнято, Смітті!» «Клац!» «Команда А, починаємо! Бешників добряче покришило!» Я виглянув з-за краю скелі. Дальномір показав відстань до бункера у три з половиною сотні метрів. Все ще задалеко. Я задерствола трохи вище і дав потрійний. Опустив на пару градусів і ще трійку випустив. Перший переліт метрів на 20, а от другий чітко перед дотом. Намагаючись дотриматись попереднього кута, спустошив магазин. Всі 15 набоїв в одному напрямку. Варто було принишкнути за каменюкою для перезарядки, але ж було цікаво подивитися, куди прилетіла та 15-ка. Тож, дістаючи магазин, я поглядав на бункер. Коли прилетіло лазером по конвертору, то червоне світло було таке інтенсивне, що, здавалося, відбилося від внутрішньої стінки черепу. Перед тим як конвертер зреагував на перевантаження і відмкнувся, пройшли мілісекунди, проте яскрава зелена пляма ще декілька хвилин била по моїм очам. Так, я був офіційно мертвим, тому є радіо вимкнулося, і мені належало лишатись на одному місці до кінця штучної битви. Без жодної сенсорної інформації ззовні, лиш наодинці відчуттям шкіри, і та свербіла там, де конвертер на неї світив, і дзвоном у вухах, час тягнувся неймовірно довго. Нарешті шолом стукнув по моєму шолому. «Ти в порядку, Мандело?» – долинав голос Поттер. «Пробач, втомився до смерті двадцять хвилин назад. Підводці і бери мене за руку!» Я так і зробив. До казарми ми човгали десь годину. Більше нічого вона не сказала. Досить дивний варіант комунікувати. Але коли ми пройшли шлюзування і нагрілися, то допомогла мені зняти скаф. Я вже був готовий до пропісочування у напівсилу. Але варто було моєму скафандру лед відкритися. Очі мої ще не звикли до освітлення, як дівчина охопила мою шию і уп'ялася вологим поцілунком в мої уста. Гарний постріл, Мандело. А? а? Чи ти не бачив? Звісно, ні. Останній зал перед тим, як тебе уразило. Чотири прямих попадання. Бункер вирішив, що його вироблено, і все, що нам лишилося, то це просто прогулятися залишок шляху до нього. Шикарно. Я пошкріб шкіру під очима і звідти посипалось трохи сухих часточок епідерміса. Вона захохотіла. «Ти маєш себе побачити. Схожий на...» «Усьому особовому складу прибути до точки збору!» Прозвучав капітанів голос. Ясна справа, кепські новини. Поттер подала мені туніку і сандалі. «Ходімо!» Точка збору, їдальня, була просто трохи далі по коридору. В ній на дверях були кнопки для переклику, я натиснув ту, яка містилася навпроти мого імені. Чотири прізвища були заклеєні чорною стрічкою. Добре, що чотири. Значить, ми нікого не втратили на сьогоднішніх навчаннях. Капітан сидів на припіднятій катедрі, що, як мінімум, означало, що не буде цього лайна з шокуванням. Приміщення заповнилось менше, ніж за хвилину. М'який дзвін означав, що переклик закінчено. Капітан Стот не підвівся. «Ви напрочуд добре сьогодні попрацювали. Нікого не вбито, хоч я і очікував, що когось не стане». З цієї точки зору ви перевершили мої очікування, проте з усіх інших точок завдання виконано так собі. Мені приємно, що ви непогано про себе потурбувалися, адже кожен із вас представляє собою інвестицію більше, ніж мільйона доларів і чверті людського життя. Проте у цьому симульованому бою проти дуже тупого робота 37 рази вас вирішили прогулятися під лазерним вогнем і бути умовно забитими. А так як морцям їжа не потрібна, то вас наступні три доби не годуватимуть. Кожній особі, яка вважається загиблою, дозволяється отримати два літри води на день і вітамінний раціон. Ми добре розуміли, що не варто ремствувати або що, але на деяких обличчях з'явився досить такий відразливий вираз, особливо на тих, чиї очі і брови облямовано було рожевими прямокутниками сонячних опіків. Мандела! Сер! Ви отримали щонайсерйозніші опіки. Чи був твій конвертер налаштований на норму? Дідько. Ні, сер. Лок-2. Зрозуміло. Хто був командиром вашого підрозділу на навчаннях? Призначений капрал Поттер, сер. Рядовий Поттер. Чи наказували ви йому використовувати підсилення картинки? Сер, я... я не пам'ятаю. Ви не пам'ятаєте. Ну, заради тренування пам'яті ви можете приєднатися до морців. Чи буде це компенсацією? Так, сер. Гаразд. Мерці сьогодні вечеряють востаннє, Із завтрашнього дня без раціонів. Питання будуть? Він, певно, жартував. Добре, Розійтись». Я обрав вечерю з того, що виглядало найкалорійнішим, і зайняв місце поряд із Поттер. Це було з біса по-джентльменськи зроблено, але дякую. Пусте, я все одно хотіла скинути пару фонтів. Мені було невидно, де тая пара може ховатися. «Мені відомі ефективні вправи», – відказав я. Дівчина посміхнулася, не підводячи очей з таці. «Маєш когось на ніч?» «Думала, типу, Джефа попросити?» «То поспішаю. Він думає, Джим і клинки підбиває». Це була майже правда. Всі підбивали. «Не знаю. Може, нам варто силу поберегти. Ці три дні...» «Та годі тобі!» – я легенько пошкріб її долоню нігтями. «Ми не спали разом з Місурі. Гляди, я чомусь новенькому навчився». «Може, і навчився». Вона повільно підвела на мене погляд. Добре. Виявилось, що це вона навчилася новеньким викрутасам. Французький відкорковувач, так це вона називала. В кого вона цьому навчилася, так і не сказала, та руку я йому потисну, коли знову сил наберу.